Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may fala mudilla lahu fala hadiya lahu Asyhadu an la la syarika lahu anna muhammadan 'abduhu wa la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa alihi wa tasliman mazidah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 Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahi wa rasulihufaqad faza fawzan azima amma ba'da fa inna usdaqal hadithi kitabullah wa khayrul hadi hadithu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa dengan nikmat dan taufik dari Allah pada uh, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Kita lanjutkan uh, pelajaran kita dalam kitab Al-Usul Mini al mil Karya As-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala Masih dalam pembahasan Al-Akhbar Setelah beliau membahas tentang uh, khabar jika ditinjau dari sisi kepada siapa disandarkan terbagi menjadi tiga hadis marfu hadis mauquf dan hadis maqtu nah berikutnya kata beliau rahimahullahu taala aksamul khabari bi'tibari turuqihi jenis-jenis khabar kalau ditinjau dari sisi uh, jalan. nah yang qasimu al khabaru bi'tibari turuqihi ila mutawatir ila mutawatirin wa ahadin khabar itu Terbagi menjadi dua jenis. Jika ya. ditinjau dari sisi jalur periyayatannya, iaitu yani, terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Nah, ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang ahad. Apa itu hadis mutawatir? Kata beliau, awalan fal mutawatiru ma rawahu jamaatun kathiruna istahil, istahiluna atau ma rawahu jamaatun Kathiruna, yistahilu fi, fi al-adati ay yatawata'u ala l-kathibi. Wa esnaduhu ila syai'in mahsus. Nah. Misaluhu, qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, Man kathiba alaiya muta'amidan fal yatabawa maku'aduhu, fal yatabawa maku'adahu minan nar. Nah. Yang pertama kata beliau, hadith yang mutawatir. Apa itu hadith mutawatir? yaitu hadis yang diriwayatkan oleh jama'atun kathirun jama'ah yang sangat banyak ya, diriwayatkan oleh banyak uh, perawi ya. yang yistahilu fil adati ayyata wata'u al-kathibih yang mustahil ya, secara adat kebiasaannya mustahil orang sebanyak itu akan uh, sepakat di atas kebohongan nah Saking banyaknya, ya mustahil. Ya secara adat, secara uh, kebiasaan, enggak mungkin orang sebanyak itu bisa berbohong. Ya, kalau satu dua orang ya mungkin. Tapi ini kan lebih, ya lebih lebih banyak dari sekedar satu atau dua orang. Nah, jamaah kafirun kata beliau. Nah, dan wasnadhu ila syai'in mahsus. Mereka sandarkan hal tersebut kepada sesuatu yang mahsus, bisa dirasakan atau dicerna oleh panca indera. Nah, misaluhu seperti uh, hadis yang mutawatir contohnya adalah sabda Nabi SAW alaihi wasallam man kadziba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku ya, berdusta, berdusta atas namaku maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam dalam neraka nah ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW bagi orang-orang yang sengaja berdusta atas nama beliau SAW. Nah, masyaAllah Taala. Yeah. Ini hadis yang pertama, hadis yang kedua, wal ahad, hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Masih wal mutawatir, hadis selain mutawatir. Nah, masyaAllah Taala. Ya ini hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi atau dua orang perawi, nah atau diriwayatkan oleh tiga orang perawi, bahkan mungkin lebih, ya. Nah akan tetapi tidak sampai pada derajat mutawatir, tidak sampai pada derajat mutawatir. Nah kata beliau, wahwamin hayy surut bati salah satu aksamin. Hadis ahad ini kalau dilihat dari sisi jenjangnya itu terbagi menjadi tiga Nah, jenjang yang paling tinggi adalah hadis yang sahih. Wa hasanun. Yang kedua adalah hadis yang hasan wa dhaif dan hadis yang dhaif. Nah, jadi hadis mutawatir, hadis ahad. Nah, kalau hadis uh, ahad itu terbagi menjadi tiga Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan dan ada hadis yang dhaif. Nah. Fa as sahihu qala bihi nakalahu mana kalau adil tamtib beti, bersandil mutasil, walaupun syudzi dan syudzi, dan alilati alkadha. Nah, sekarang beliau bahas tentang hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil. Nah, seorang perawi yang adil. Siapa pro yang adil itu? Kata para ulama, huwa man istaqama fi Seorang yang istiqamah di atas agamanya dan memiliki muru'ah, wibawa. Nah, wibawa, muru'ah dalam beragama. Nah. Seorang yang dikatakan istiqamah adalah seorang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan uh, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Nah, Sedangkan istiqomah di atas muruah, ini yani orang seorang perawi yang memiliki muruah yang menjaga muruahnya, kata beliau adalah seorang perawi yang attahalli amma yukhalifu adatin Dia meninggalkan segala sesuatu yang menyisihi kebiasaan-kebiasaan manusia. Nah, wa khilakih mu adabihim dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau akhlak-akhlak atau adab-adab mereka ya yang biasa dilakukan oleh manusia. Nah, at-takhalli 'amma yukhalif 'adat. Ini yani meninggalkan segala sesuatu yang menyisihi kebiasaan manusia atau orang-orang yang ada di zamannya atau di tempatnya. Nah, jadi uh, dia adalah seorang yang menjaga muru'ahnya, menjaga wibawanya. Nah, itu seorang perawi yang adil. Yang kedua, dia adalah seorang perawi yang tamadubti, sempurna dobitnya. Apa itu dobit? Dobit itu uh, ayya ayayyal maruiyah atau ayayyal maruiyah bihaytu yafazhu walayansamin husyain ghali ba. Kata beliau rahimahullah, dobit itu adalah seorang perawi menjaga dengan sempurna apa yang dia riwayatkan, yaitu dengan cara dia hafalkan. Dan dia tidak lupa sedikit pun dari apa yang dia hafalkan goliban secara globalnya sekarang eh, mayoritasnya. Nah, masya Allah tala. Ta karena enggak mungkin juga kita katakan dia tidak lupa apa yang diriwayatkan sama sekali. Enggak mungkin, karena namanya manusia pasti lupa. Tapi goliban kebanyakannya biasanya, ya, mayoritasnya, ketika dia meriwayatkan hadis itu dia tidak lupa. Nah. Masyaallah Taala. Jadi manusia dalam hal ini, wa Wathiqilah Rahimani, wa Rahimakumullah, itu terbagi menjadi tiga jenis. Ada orang yang dobatnya itu lebih lebih lebih dominan dibandingkan kotaknya, salahnya. Nah, dobat itu lawannya kotak atau nisyan, lupa. Ada orang yang dobatnya dan kesalahannya itu sebanding, sejajar, sama. Nah, dan ada juga orang yang eh, kesalahannya lebih banyak daripada dobatnya. Nah, ayat dikatakan eh, sebagai orang yang tamud dobati, sempurna penjagaannya, itu dari sisi hafalan atau tulisan kitabnya, dari sisi riwayat yang dia riwayatkan, ya, adalah seorang yang tamud dobati. Ini syarat sahih. Nah, umpamanya eh, ada orang yang kalau dia hafal seratus hadis, ya, dia hafalkan Hampir semuanya, ya, sembilan atau delapan, paling salah satu atau dua hadis. Nah, ini seperti ini disebut orang yang tak mudbti. Nah, masyaAllah Ta'ala. Tapi kalau seandainya e, umpamanya dia riwayatkan sepuluh hadis, ya sepuluh hadis, ada enam yang salah, ya, empatnya benar, enam salah keliru. Nah, ini dikatakan sebagai orang yang Uh, sayyul lihat jelek hafalannya. Nah, dibikin pula kalau orang umpamanya dia meriwayatkan 10 hadis, 5 salah, 5 benar. Ini juga masih dikatakan seorang yang saya lihat uh, jelek hafalannya. Nah, orang yang bagus hafalannya dikatakan mudobet, tak mudobti. Kalau yang dia riwayatkan itu jauh lebih uh, riwayat yang dia riwayatkan itu benar, itu lebih banyak daripada kesalahannya. 10, uh, 10 hadis, umpamanya 8 atau 9 dia, dia riwayatkan itu benar, ya. dengan ada satu yang keliru atau salah. Ini dikatakan seorang yang tamudabti. Nah, biasanya dia hafalkan semuanya. Nah, walaupun ya, terkadang ya dia lupa, namanya manusia. Nah, makanya kita katakan dia menjaga hafalannya. Ya, dari sisi dia tidak lupa sedikit pun dari hafalannya. Ya, kebanyakannya biasanya dia tidak lupa. Nah, ini orang yang disebut sebagai tamudabti. Ya, jadi pertama adil. Ya, yang kedua tamudabti. Yang ketiga bisanadin muttasil dengan sanat yang muttasil. Ini yani sanad yang bersambung. Nah, kalau tidak bersambung sanadnya maka tidak dikatakan sebagai hadis yang sahih. Tiga. Yang keempat, wakalah mina shudut. Hadis tersebut, riwayat tersebut itu lepas atau uh, tidak ada syad di dalamnya. Nah, terlepas dari syad. Apa itu syad? Syad itu mukhala Astiqat. hadis yang menyelisihi astiqat. Sebagian uh, ulama menyebutkan, uh, <coughs> riwayat astiqah mukhalifan lima huwa awla minhu. Riwayat seorang yang siqah, tapi uh, riwayat seorang perawi yang siqah, tapi menyelisihi perawi yang lebih aula, lebih utama daripada dia. Nah, umpamanya ada sepuluh orang perawi, mereka meriwayatkan dari gurunya, umpamanya. Ya mereka meriwayatkan dari gurunya 9 orang 10 eh, orang perawi ini semuanya adalah perawi-perawi yang siqah, terpercaya semuanya. Nah, bagus hafalannya, tamudud, tamud adil, tamududti, ya. Akan tetapi, ya, dari 10 orang yang meriwayatkan ini, ya, ada di antara mereka satu orang di antara mereka menyelisihhi 9 yang lainnya. Nah, ini kan sudah menyelisihi keutamaan, karena sembilan tentunya lebih utama daripada satu orang. Apalagi, diban, apalagi kalau dirinci, Di antara sembilan orang itu ada yang hafalannya jauh lebih baik ya, daripada satu orang yang menyelisihi tadi. Nah. Tapi yang menyelisihi ini bukan seorang yang doaif, bukan. Bukan pula seorang yang apa namanya jelek hafalannya. Tapi dia adalah seorang yang sikoh terpercaya dan kuat hafalannya akan tetapi menyelisihi riwayat sikoh yang lainnya. Nah, masyaAllah Ta'ala. Ini yang keempat. Syarat yang kelima adalah wakala mina syudzi walillahil qadiha. Hadis tersebut harus terlepas dari ilah qadiha. Ya cacat yang uh, merusak keabsahan atau riwayat hadis tersebut. Nah, masyaAllah taala. Kalau ada ilah qadiha di situ, maka dianggap sebagai hadis yang yang tidak sahih. MasyaAllah taala. Ya, ini eh uh, rinciannya kita eh uh, di dibahas di apa namanya? Kitab Mustalahul Hadis. Nah, insyaallah taala mudah-mudahan ada waktu setelah kita bahas tentang usul fikih kita masuk dalam pembahasan uh, ilmu Mustalahul Hadis. Ya, tentunya bagi pemula nah yang ingin uh, apa namanya menyimak kajian ini ya, nanti kita akan apa namanya adakan secara uh, rinci insyaallah taala dengan durasi waktu yang tidak begitu lama tapi rutin ini bismillah taala mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan dan kaum muslimin secara umum ya. Nah, Masyaallah taala. Baik. Itu hadis yang sahih. Yang kedua, dari hadis ahad ini adalah hadis al-Hasan. Nah, kata beliau al-Hasanu hadis yang Hasan itu adalah mana mana qalahu ma adlun khafifud dhabtih. Bisanadinn muttasilin wa kalamin syudzudzi wal illatil qadihah. yang hasan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil khafifud dhabt. Nah. Khafifud dhabt yani ringan hafalannya. Nah. Masyaallah taala Kalau hadis sahih tadi, dia harus seorang yang tak sempurna dobitnya. Ini penjagaannya terhadap hadis tersebut, ya, baik itu penjagaan dari sisi hafalannya atau penjagaan dari sisi penulisan kitab. Kerana dobit itu ada dua, ada dobtul sodar dan dobtul kitab. Penjagaan hadis melalui apa namanya hafalan di dadanya atau penjagaan hadis tersebut melalui tulisan tangannya, di kitabnya. Nah. Toib, bedanya dengan hadis Hasan, kalau hadis Hasan itu bukan tamudobut, tapi kafiudobut, e, ringan, dobutnya ringan. Nah, apa perbedaannya? Kalau perawi tersebut golipnya atau kebiasaannya, mayoritasnya hafalannya itu lebih banyak benarnya dan sedikitnya sedikit, ya. Nah, itu terbagi menjadi dua terkadang salahnya sangat sangat sedikit. Ini yang disebut sebagai tamuqtabat. Dan terkadang ada ada ada rawi perawi ya. kesalahannya kekeliruannya dalam meriwayatkan hadis itu lebih banyak. Nah, lebih lebih banyak. Tapi ya, tidak sebanyak uh, benar dari kebenaran dari riwayat yang direwetkan. Nah. Masyaallah taala. Bagaimananya begini? Ya. Dia kalau meriwayatkan 10 hadis, ya 10 hadis, ya, itu hampir semua diriwayatkan dengan benar, kecuali satu hadis terkadang. Nah, ini artinya uh, apa namanya? lupanya atau keliruannya, kesalahannya itu sedikit. Ya. makanya seperti ini disebut sebagai orang yang sempurna dhabitnya. Nah, tapi umpamanya, umpamanya kalau dia kalau dia meriwayatkan hadis umpamanya ketika dia meriwayatkan 10 hadis itu yang benar itu 6, 7, 6, 7 ya. Yang sering salah 3, 2 atau 3 hadis ya. Artinya uh, lebih lebih lebih sedikit uh, lebih lebih banyak salahnya dibandingkan dengan seorang rawi yang tamud dhabti. Tapi kesalahannya tersebut ya seorang rawi yang khafifud dhabit ini kesalahannya itu tidak melebihi hafalan yang Benar yang dihafalkan tadi 10, ya. yang yang yang benar yang yang uh, hafalan yang benar yang direwetkan itu tak enam atau tujuh, tujuh banding tiga kan tujuh lebih besar. Tapi kalau tiga kesalahan tiga atau empat hadis ini kalau dibandingkan dengan uh, seorang rawi yang tamudabti, ya tentunya kesalahannya lebih banyak kan begitu. Nah, jadi intinya ikhwani wa khati fil rahimani warahimukumullah seorang perawi Antara rawi yang tamuddhabt dan khafifuddhabt itu beda tipis, ya. Beda tipis. Kalau tamuddhti itu kebanyakan apa yang dia riwayat itu hampir benar semuanya, walaupun ada terkadang salah, ya, satu hadis atau dua hadis. Tapi kalau orang yang khafifuddhabt di bawahnya, lebih di bawahnya lagi. Nah. Masyaallah taala. itu yang disebut dengan istilah hadis hasan. Ya. Syarat yang ketiga bisanadun muttasil, dia riwayatkan dengan sanad yang muttasil, sanad yang bersambung. Nah. Wahala mina shuduthi walillahil qadiha dan juga hadis tersebut harus syarat yang keempat harus terlepas dari syad dan yang kelima harus terlepas dari illah ya qadiha cacat yang bisa mencacatkan atau uh, merusak keabsahan sebuah hadis. nah, Masyaallah taala. Kata beliau, wajilu ila derajat sahihi ida ta'ddat trukhu wajusamma sahihan ligoirihi. Kata beliau hadis Hasan ini yaitu bisa naik ke derajat hadis sahih ya idza ta'addadat turuquhu kalau jalur-jalur <coughs> periwayatannya itu banyak nah masyaallah taala ya. dan disebut dengan istilah sahihan li ghairihi sahih li ghairihi jadi ada tiga ya <coughs> ada hadis sahih disebut disebut sebagai hadis sahih li dzatihi Secara zatnya hadis itu memang sahih. Yang kedua ada namanya hadis hasan lizatihi. Secara zatnya memang hasan dia. Ya. Nah, di bawahnya lagi ada namanya sahih li ghoirihi. Uh, atau eh uh, hasan has, hasan li ghoirihi. Yang ketiga hadis hasan lizatihi. Nah, kalau kita uh, runut lebih simpel lagi, hadis uh, yang sahih paling di atas. Ya, setelah itu di bawahnya adalah hadis hasan. Nah, hadis hasan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada hadis hasan yang bisa naik ke derajat sahih, ya, disebut sebagai sahih li Nah, ada hadis hasan yang tidak bisa naik ke derajat hadis yang sahih, ya, disebut sebagai hadis hadis yang hasan li dhatihi. Nah, hasan li ini kalau kalau ta'addadats turukuhu, kalau banyak uh, jalur periwayatannya, maka bisa terangkat menjadi hadis yang yang sahi, nah, atau sahi ligoi rihi. Sahi ligoi rihi, artinya dia sahi ligoi rihi disebabkan karena hadis yang lain, nah, karena banyaknya hadis tersebut. umpamanya ada 5 uh, hadis Hasan dan uh, semuanya berkaitan dengan hadis tersebut dan jalur uh, periyawetannya ada 5 jalur, ya. Maka hadis-hadis ini bisa saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya. Yang tadinya Hasan menjadi hadis sahi ligoi rihi, nah. Masyaallah. <coughs> Berikutnya kata beliau wa dhaif hadis yang dhaif hadis yang lemah apa itu hadis yang lemah ma khala minasyarti sahihi wal hasani hadis yang lemah itu adalah hadis yang tidak terpenuhi hadis syarat sahih dan hasan nah waysilu ila darajatil hasani idza ta'addadat turuquhu dan hadis yang uh, dhaif ini Bisa naik ke derajat hadis Hasan kalau hadis yang do'if ini banyak jalur periyawatannya, nah, jalur-jalurnya ta'addad. ta'addadat, turukoh, apa uh, banyak jalur periyawatannya. Nah, bukan hanya satu hadis saja hadis do'if, tapi ada lima umpamanya. Maka ini bisa apa? Uh, bisa naik ke derajat hadis Hasan. Ala wajhin yujburu dzafu, yujburu dzafuha. Atau yujubiru baqduha baqdo, iaitu dengan dengan dengan cara sebagian hadis menguatkan sebagian hadis yang lainnya. Mempunyai ada ada hadis uh, hadis yang doif, tapi ada lima jalur periwayatannya. dan masing-masing itu bisa saling menguatkan maka dia naik ke derajat hasan. Waisamah hasanan liqoi rihi hadis yang seperti ini, hadis doif yang seperti ini disebut dengan istilah hadis hasan li rihi hadis doif yang menjadi hasan Ya, karena selainnya. Artinya, bukan kerana dia satu saja. Ya, kalau cuma satu kan dia doif. Tapi kerana hadis ini dikuatkan oleh hadis-hadis empat lainnya. Umumnya tadi kita sebutkan lima hadis. Ada satu hadis doif, tapi dikuatkan oleh empat hadis doif yang lainnya. Maka hadis tersebut menjadi naik. Ya, derajatnya menjadi hadis hasan. Disebut dengan istilah hasan li gairihi nan. Wakulhu hazil aksam hudjatun siwa doif, fa leis bi hudjatin. Semua jenis-jenis hadis ini adalah hadis yang uh, bisa dijadikan hujah kecuali hadis yang dhaif. Hadis dhaif itu bukan hujah. Hadis dhaif bukan hujah. Ini al ala ala khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian ulama memberikan rukhsah keringanan uh, dalam meriwayatkan hadis yang dhaif. Ya, itu diperbolehkan dalam masalah fadha'il saja. Tentang keutamaan amalan. Tapi dengan tiga syarat dengan tiga syarat. Syarat yang pertama Allah Ya Kunudzafu syadid dan kelemahannya itu tidak boleh syadid uh, doaif yang syadid itu lemah sekali, ya, sangat lemah. Ya, jadi lemahnya itu tidak boleh lemah, sangat lemah atau lemah sekali. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kalau, kalau tidak terlalu lemah, ya, maka boleh. Nah diriwayatkan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua bolehnya meriwayatkan hadis yang doaif Ayakuna lir Hadis i asal Sahih Hadis yang doif tersebut ada asal Hadis yang doif itu ya ada asal Sahihnya Maksudnya diriwayatkan dalam Hadis yang Sahih ya asalnya ada dalam Hadis yang Sahih kemudian diriwayatkan juga dalam Hadis-Hadis yang doif nah. nah bolehkah kita meriwayatkan Hadis yang doif ini boleh Kenapa Karena ada asalnya ya asalnya Asal hadisnya ada dalam hadis yang sahih. Walaupun pada hadis tersebut adalah hadis yang do'if. Nah. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah Allah yu'taqadu sihatu nisbatihi ilal rasuli sallallahu alaihi sallam. Tidak boleh diyakini Keabsahan nisbah tersebut, nisbah hadis tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bisa jadi beliau yang mengucapkan, bisa juga jadi bukan beliau yang mengucapkan. Jadi, tidak boleh kita meyakini itu adalah hadis yang sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka diperbolehkan untuk meriwayatkan hadis yang yang taif. Nah, masyaAllah taala. Lakin laba sabidikrihi fi shawahid nahwiha' akan tetapi ya walaupun hadis dhaif ini bukan hujjah ya akan tetapi tidak mengapa kata beliau boleh untuk disebutkan fisyawahid wa nahwihah nah masyaallah taala baik jadi kesimpulannya ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah Hadis terbagi menjadi dua secara global. Ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang ahad. Nah, hadis yang hadis yang ahad itu terbagi menjadi tiga. Uh, Afwan, nah, terbagi menjadi tiga. Ya, ada hadis yang sahih, ada hadis yang uh, hasan dan ada hadis yang doif. Nah, jadi hadis mutawatir, hadis hasan. Uh, Afuhan hadis ahad, hadis ahad ada tiga, ada hadis sahih, ada hadis uh, hasan dan ada hadis doif. Hadis sahih, hadis hasan dan hadis doif ini kalau kita rinci lagi terbagi menjadi uh, lima bagian. Nah, ada sahih uh, lizatihi, ada sahih Ligoirihi ada hasan lizatihi, ada hasan Ligoirihi li dan yang kelima adalah hadis hadis yang doif. Nampullah taala alam. Ini dapat kita sampaikan di malam hari ini, Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini di e, pertemuan berikutnya tentang siagul ada Nah, siagul ada siagoh atau ungkapan-ungkapan dalam adak e, apa namanya merefleksikan hadis. Nah, entah dia pakai kata haddasani atau haddasana atau akbaroni atau akbarona, ini akan kita bahas nanti, Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala'alam wa sallallahu alal nabiy Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Semoga Allah taala beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta